المجالس بالامانه الا ثلاثه مجالس صفق دم حرام او فرج حرام او اقتطاع مال بغير حق رواه ابو داود ده دا حضرت جابر رضي الله تعاله انھوں روایت قال جابر رضي الله تعاله فرمائے قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر علی السلام فرمایل المجالس بالامانه د مجلس خبره امانت وی یعنی یو څو مرګری کیناستل په یو مجلس کې خبره وکړلې لودا د مجلس خبره امانت ته دا خبره به بهرته نه رسل بیا له مود مجلس ګوکه سم لیکل دي یو مجلس اغده چې پاږی کې محدود یو سو کسان ناشتي وږي یو مشوراو کله او یو مجلس عام وی دغه زبوند مجلس چره د عام مجلس دی نو کمیثال دی مجلس کې کما خبرو شي هغه څوک بهر کوي نو پاږی با باندې پابندي نشته دی یو یو عمرګری یو مجلسو کې کینی یو مشوراو کې نو اغده مجلس خبرې چره هغه امانت دی هغه به بهر تا نرسوي ها دری وختونه داسې دي چې پهغې کې بیا پیغمبره د سلاملا اسلام اجازت کړی دی که دی مجلس خبره بهبحر ته اوباسيئ نو دا بیا بهتره ده پهکې په بندې نشته ده بلکې خبره دا ده چې دا خبره خبر بیا بهر ته او باسي الله خلاستته مجاالسه دری مجلسونه داسېدي چې د هغې خبره به تاسو او بهبحر ته رسی صف کو دم حراین پله په نا حق باندې د چا ویناتو یوول دا خبر خورول دا پتا سو باندې لازم دی پاسانه باندې پېکم سمدګری کین اصل یو مجلس کې مشوره وکړه او په دی مجلس کې د چا د قتل منسوبه جوړا شو پلان کې به وجن نو پلان کې به ویناتو یو نو داسي مجلس چې دی اغه د دغه مجلس خبره امانت ندی بلکې په دې سره و باندې لازم دی چې دی کې هر یو کسې چې دا خبر راخاره کوي او کوم سړي دا قتل منسوبه جوړا شوی دا غی خبر کی لکه دا غی وسان میساز اغا د فرعون مجلس کې د موسی علی السلام د قتل منسوبه جوړېږي رجل مؤمن راغله د موسی علی السلام ته چې دې ځینځا قران کې په الله پاک کورا سوره نازل کړي دي سوره المؤمن بنځشتو مسفاره کړي دي دغه کې دا سی خبره چې پاغي کې دچا د قتل منسوبه جوړېږي نو دا غره مجلس او داغي خبر خکاراکول دا پتا سو لازم دي او فرجون حرامون یا په یو مجلس کې د زنا مشوره او شجیبلانګیزې کې به زنا کو یا پلانګیزه نه نه سره په زنا کو نو دا دی مجلس خبره امانت نه خبر دي بلکې دا خبره دي راخکاراکړش دریم او اقتطاع مال بغیر حق یا په یو مجلس کې مشوره او شجیبلانګیزې کې به خلا لان کی زه کې ډاکا چوم نو دا خبرې چې دا بیا امانته نه دي بلکې دا خبرې د اخطار کول پکار دي داږي وضاحت تاسو ته کو دوستانو المجالس بالامانه رسول الله مبارک فرمای د مجلس خبرې دا امانته کله یو څومر ګری کینی اغه یو مشوراو کې په خبرو کې نو پکار نه چې دا خبرې به هرته ونوي استلې شي بلکې دا خبرې ان دغه مجلسه پوره او د غزی په محدود و ساتلې شي او بیا تاسو په موبیل دمجلس هم دوه کیسونه دی یو خو هغه مجلس وی چې په هغه کې یو محدود یو څو کسان کیني یو خبرو او یو مجلس عام وی چې په هغه کې بشمار خلک نازلی نو په هغه کې کتر خبره پټه ما بیا خبره نه پټي بلکې هغه خبره خوري کې بیان او دویما دا مسله ده چې د مجلس خبرې خو امانت دي دا مجلس خبر دی بهر او نکڑیشی او دری زیون نداسی دی چی پیغمبر الاسلام داغی اجازت کرده دی که دا داسې مجلس خبر تاسو بحر طوبا سی نو تاسو په نه انگاره گی بلکی تاسو ته تا پیاجر و سواب ملاوی یو اغا مجلس چې خلق کین اصله و مشوره او کڑلا دا چې دا قتل مشوره وکړه نو دا خبر اخطار کی بین د زینه مشوره وکړه دا خبر اخطار کی دریم چلته کی دغلا او د ډاکی مشوره وکړل نو دا خبر اخطار کول به کار نیو نو المجالس بالامانه د مجلس خبره د امانت ته الا ثلاثه مجالس مگر دري مجلسونه دا شدي چې هغه په امانت کې ناراضي نه کا هغه خبري چې به هر ډول رسولي نو د ته مون خيانتګر نشو ویلي یعنی دا چې مون نشو ویلي چې د په امانت کې خيانت وکړو ثلاثه مجالس دري مجلسونه دي پیرنه صف کو دمن حرامن دچا ونه تويول چې هغه په تابانه حرام یعنی پناهق ونه تويول او حرامون یا ید زنا منسوب او د زنا مشوروش فرج حرام نه مراده بدغه زنا دا چې هغه په ناجایزه طریقه باندې خپل شاوات کول دی او دریمه واقططاع مال بغیر حق او د چا مال کول یا چې دا کا چول بغیر حق په حق نو دا مجلسونه امانت نه دی بلکې د دې خبره خورول پکاردې رواه ابو داوود د دې حدیث مبارک روایت کړی دی امام ابو داوود وذكر حديث ابي سعد ان اعظم الامانه في باب المباشره في الاصل الاول دغ رنگي روایت د ابو سعيد خدري رضي الله تالاهو هم را نه کلنه چې هغه په مخکی بابونو کې د امانت په تیر شوه دي الفصل الثالث وعن ابي هريره رضي الله تالاهو علي النبي الله عليه وسلم قال لما خلق الله العقل قال له قم فقام الى اخر الحديث ده ابو هريره رضی الله تعالی عنه روایت ده عن النبي صلى الله عليه وسلم ابو هريره رضی الله تعالی عنه ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک نقل کئ قال پیغمبر و اسلام و لما خلق الله العقل کله چې الله عقل پیدا کړلو انسان لچ الله رب العزت یو مقام او مرتبه ور کړی دا اند دغه عقل لو جن دغه په جنگلو دا ودینه په عقل سره د شی زونو په جنگلو حاصله او په د عقل سره د الله د احکاماتو پی جنگلو حاصل, حاصل کړی دا نو عقل ل الله پاک یو مقام ور کړی په مخلوقاتو کې نو دی روایت کړي چې کله الله پاک عقل پیدا کړ قال له قم د عقل ته الله پاکو فرمیت چې پا سا فقام و غو درېدلو ثم قال له ادبر بيا دعقل تألابك فرمالك شاك ينشار واروان فأدبر ندشار وارولا ثم قال له اقبل بيا دعقل تألابك فرمالك مخرا واروان رامخامخش فاقبل ندع رامخامخش ثم قال له اقعد بيا اللہ رب لزرط والتوفر مالك كينا فقعدنه دې کې سلو یعنی الله پاک یې عقل الله پیدا کړو سلو روانه طرفونه یو کتلو خپل پاسه کېنه دخوا شه مخامخ شاره واړوه ټول طرفونه یو کتلو ثم قال بیا الله رب العزت دې عقل ته فرمایل ما خلقت خلقا هو خير منك دتان خيسته او دتان غره او به تر مخلوق ما نه پیدا کړې وله فضزله من کا استستانه غه مخلووب بل نشتهري وله احسنو من کو استستانه خسته مخلووب بلله نشتهري کله چې د عقل اللهپ ک را پیداو د عقلته الله پاکو فرمیل چې زما خو نوره مخلووقات دي او په دغه مخلواتو کې د ټولو نهاخستهتی په دغه مخلوکاتو کې د ټولو نه غوره په دغ مخلواتو کې د ټولو نه بهتر د غ وج طب بیا به یانې بکه اخو ستا د ووجه بهزه رانیسم بیک و ستا د ووجه رانیسم که دی سم استعمال کلی او د الله د پې غمبر پې جنګلوي په تا باې حاصله کله قین دداخله خو خلاص خو که نه دغ عقلی د ګماحیو پهلارو کې استعمال کلو بکه اخو ستا د ووجه بهزه خلک رانیسموه بکه اوستاده ووجه به زه خپلو بندگانوله ورکما یعنی خپل رحمه خپل کرم خپل فضل به زپو بندگانو بانکوما اي اقل استستاده ووجه بك اخو ینیستاده ووجه بزني والکوما و بك اووي او استستاده ووجه به زور کوولکووم و بك اورففه او اقلله ساده ووجه ب ضپ جندله کږما په عقلبان دلاپ عام تو سره دانو. د الله بجنګلو خو مونږ ته پیغمبر د اسلام را دا چې الله و مني دا الله قران و مني دا الله حکما تو مني هکې اوسړي ته پیغمبر مني راغلي نو دله دومره دو دو دو دو عقل الله پاک ورکړې دي چې د دین ورځ او بوریس بوګمایته اووری غورونو تووری در یبونو تووری اسمانونو زمکو تووری لودې د عقل نکاره غستلې شي چې د دې د پاره یو پیدا کونکې ذات موجود دی و بکه اعرفو او استاد ودینا بز پیجنده لیکګما وبیک اوعاداتبو او ستا د ووجه بهزه خلکوله سزا ورکومه چې پهګناغو کې اخت شلو غله به سزا وکوم و بکس سوابو اوله ستا د ووجه بزه خلکوله سووا وعلیک العقاب او استاد وجنب خلق په عذاب سرم ني مطلب دا دی چې چا عقل سم استعمال کړي او د الله او د الله په جنگلوه حاصله کړل نو یقینا هغه خلقو د پاره ثواب دی او که مو خلقو جسرکښیو کړل نو یقینا د هغه خلقو د پاره عقاب یعنی عذاب دی وړاندې فرمای وکد تکلم فیه بعض العلماء صاحب مشکات وایي چې دا حدیث مبارک خو میره نقل وقد تکلم فيه بعض العلماء بعض علماء دا حدیثو په دې حدیث مبارک باندې خبری کړې دي خبرې کول مطلب دارې چې بعضي علما فرماي چې دا ضعیف حدیث دی او بعضي علما لك ابن تيميه يا ابن جوزي فرمائي جدا حديث موضوعي ده موضوعي مطلب من گړد ده زانه جوړ کړي شوی او بہرحال کده دي الفاظ تبون وګورون د الفاظ نو انکاره انکار نه شو کولې نو مشکات وي وقد قد تكلم فيه بعض العلماء يعني بعض علما پدې حديث مبارک باندې کلام کړي دي تاسو تمام مخ کې ویلي دوستانو چې څنګه زمون قران محفوظ دي ذکرند زموند رسول الله مبارک حدیث هم محفوظ دے. خبر پا حدیث کی راشی دا دی چې کله داسي یو خبره په حدیث کې راشي نو د دې لپاره خپل کساندي غدي حدیث ته وګوري د حدیث الفاس سنگدي د حدیث راویان سنگدي دی غټو باندې خبره کین وقت تکلمات فيه بعض العلماء یعنی بعض علماء د حدیث په دې کې کلام کړي دي یعنی په دې باندې خبري کړي دي وړاندې فرمای او عن ابن عمر الله تعالی قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل يكون من أهل الصلاة والصوم والزكاة والحج والعمرة حتى زكرا سهام الخير كلها وما يجزى يوم القيامة إلا بقدر عقله عبدالله بن عمر رضي الله عنه روايته قال عبدالله بن عمر رضي الله عنه فرمائي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیہ الصلات والسلام فرمایل ان الرجل لا يكون من اهل الصلاه يوسړې به منځګزارهم وي او صوم او روزه دار به مېروجیبم نسی او زکات او زکات ورکوونکې به او حج کوونکې به مي او العمره او عمره کوونکې به مي پیغمبر علیہ الصلات والسلام غبه په دنیا کې منظون هم کړی روجی بم نیولی وي دکاتونه بیم رک وي حج بم کړی عمر بم کړی وي ح ذکررسې عمل خیرې کول ل چې پیغمبر اسلام د خیر ټول کارونه زیکري نفلونه بم کړی ص دکی بم ک هر ک اسمې کا عمل ب کړی وما یجده یومل قیامتي الله بقدرې عقلی ۔ او ورځ د قیامت چې بندا ته بدله ملاويږي هغه د غد عقل د اندازي مطابق یعنی څومره پویا د دعقل صراحه سره کړې وي د الله پویا د الله د پیغمبر د الله د احکاماتو د غي مطابق بدله ملاويږي عقل له سانو الله رب العزت بنده له ور کړې دي د دې لپاره چې دا بنده په دی باندې د الله پی جنگلو حاصله کړي بعض علما یو خسته مثال ذکر کړی دی وید اقل مثال نه دی دا اقل مثال ددا سې دی لکه په ګاډي کې بریک یو سړی دی هغه ګاډي تناسري نو د ګاډي بریک کار کوي هغه ارزه کوي سارولش خدغه ګاډي د بریک څخه لا فیل شي نو دغه ګاډي بیا کندې تم غوږو زیږي د ګاډي بیا په اباده باندې مرزي د ګاډي بیا په خر باندې مرزي د ګاډي بیا په هر لوړه جوړه باندې ورلې زکه چې بریک فیل شوی دی بریک کار نه کوي علما فرمایي چې د عقل مثال د دغه د گاډي د بریک کد دا دی کدا عقل د سمو نو تو په ګناهونه نه بچيږي هکه مثال د دی عقل نه د کار نه غستلو نو تو په هر کس سمو ګناه باندې ورزله کده چې بریک فیل شوی وي هغه په غرم ورزی په باد او په لوړه جوړه هر ځای ورزي نو دغه رنګ چې کله ستا عقل د لحظه او د الله د پیغمبر د احکاماتو مطابق نه وي نو تو په هر ګناه سین ته بهم لاسه چله د مونګوي.غللاته ب هم لاسه چې جوواري ته به هم لاسه چې په سوتبانې بهم ورځې د حالالو د حرام و غ تمیز به پتا کې ختم شي نوی ووجه پیغمبر اسلام فری چېی سړی به په ورځ د قیامت را وستلی شي هغه به منزونه هم کړي رجی به نی ولی دکونه ب مرکي حجمری به هم کړي خو انسان ته چې دغه د اععملو بله میلاويږي الله بګوري. چو ته یی د سمره د عقل نکاره غسته د عقل نکاره دغه دوستانو چې په دې عقل سره تدخه او د بدو پمنس کې فرق وکا چې داشه زما د پارخه دې او داشه زما د پارخه نه دی د زما د اعمالو د پارخه دې د زما د اعمالو د پارخه نه دی په دې عقل باندې دا غي ا جانچ پړتا لو کان زکه پیغمبر اسلام فرمای ان الرجل لا يكون من اهل صلاة يصريبا بها دمون زهار والصوم وروجي بهمنوى والزكاة يوم زكاة نبهمار كده والحج والعمرة حج وعمرة بهم حتى زكارة سحام الخير كلها تدئبوري جهد پیغمبر علی والسلام دا خیر ټول کارونه ذکر کړل دا خیر ټول کارونه مراد ده چې پیغمبر علی السلام ذکر کول منځ بیم کړی یوه جی زکاتونه حج عمره نفلونه بهم کړی صدقه بهم کړل ټول خیر کارونه ذکر کړل وما یجزى یوم القیامه او جزاو بدل نه مې لاویږي بنده ته فورس د قیامت الا بقدر عقلی مگر په اندازې د عقل له دا, دا غي مثال تاسو ته مباین کړو کعقل د گناهونو رایسات کړی یو یقینن کړی دا او کدا عقل دې د ګناہوں نه نیری سار او په هر لا حرام باندې ورغړي د حلال او د حرام په منس کې دې فرق نې کړي د حلال او د حرام تمیز دې نې کړي نو یقینا دغه د انسان په اړه لوی خساره او دی الله دې مونږ دې تاوان نه وسات دي صدق الله العظیم و صدق رسوله النبیل کلم الحمدلله رب العالمین بلا عقبۃ المتقین اصلاة والسلام على سید الانبیاء المرسلین محمد و آلیه و اصحابی اجبائی یا اللہ سم الوصل سم ورد اللہ ملتفت پیرا نصیب یا اللہ الویوار گناہ نرات ماغ وزور رفاق علیہ السلام اتباہ نصیب یا اللہ پسیرات مستقیم دشیطان و دگمراہ دلارو نموسات د دنیا و خیرت خوش آلیم نصیب کی یا اللہ شرم پر, پر دوانا جیحانا باندو سات بیمارانو لشفاور کی قرض دارانو دا قرض خلاص یا اللہ دا طولو هاجت مندو هاجت مندخولو غیبو خزادو نبورک یا اللہ خیر خاتی من پیمان کی یا اللہ خیر خاتی من پیمان وصل اللہ تعالی لاخیر